Răul. Fie-vă groază de răi și lipiți-vă tare de bine. Romani 12,9. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. 2 Timotei 3,13. Toată lumea zace în cel rău. 1 Ioan 5,19. 4300 Răutatea este gâlbinarea spiritului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Răul este abaterea de la locul lor a lucrării puterilor, facultăților sădite în fire, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nu este îngăduit să faci rău nici chiar în cele mai drepte cauze, tertulian. Răutatea este contra naturii, așa cum e boala față de sănătate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu e mai slab ca răutatea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Răul este mișcarea nesocotită a puterilor naturale spre altceva decât spre scopul lor în urma unei judecăți greșite, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă vei răspunde cu mustrare la mustrare, atunci vei aprinde focul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Amintirea răului este lepra sufletului, Talasie Libianul. A ține minte răul înseamnă a fi birui de rău, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă nu vrei să te jignești pe tine însuți, atunci nu fi pomenitor de rău, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt deopotrivă de rele și pomenirea spre mai rău și încetiniala spre mai bine. Sfântul Grigorie, teologul Nu este niciun rău care să fie în totul rău, ce are în sine și ceva bun, precum niciun bine nu este ca să nu aibă în sine și ceva rău. Sfântul Ioan Gură de Aur E rău nu atunci când ești jignit, ci când jignești pe altul și nu știi să suferi ocările. Sfântul Ioan Gură de Aur se vadă mă nu cel ce suferă răul, ci cel ce face răul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu e de ajuns să te reții a face răul dacă nu vei face și binele. E prea puțin să nu vatăm pe, cine, pe nimeni, ci trebuie să te sileși să fii folositor pentru mulți. Fericitul Augustin Frica este un rău așteptat, Sfântul Maxim mărturisitorul. Răul în niciun chip nu se nimicește cu rău, ci de aceea, dacă cineva îți face rău, tu făi bine, pentru ca să nimicești cu binele răul, Pimen. Nu voi să auzi răutățile străine, căci printr-o asemenea voință de auzise sapă în tine trăsăturile răutăților, Marco Ascetul. Răul fizic însuși este o urmare a răului moral pedeapsă pentru păcătoși, precum și mijloc de îndreptare. Sfântul Macarie cel Mare Răul se prinde de fire ca rugina de aramă și necurăția de trup. Însă nici cel care prelucrează arama n-a făcut rugina, nici părinții necurăția trupului, tot așa nici răutatea n-a făcut-o Dumnezeu, ci i-a dat omului și cunoștința și puterea de a deosebi ca să fugă de rău ca unul ce știe că va fi vătămat de el, Sfântul Antonie cel Mare. Precum viermele care roade lemnul îl vătămă, tot așa și răutatea care se hrănește în inima omului, o mănâncă pe aceasta, Isaia. Răutatea transformă pe om în fiară, Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin ignoranță răul ne place ca și când ar fi un bine. Fericitul Augustin. Cei ce și-au înnoroiat veșmintele murdăresc și haina celor ce se apropie de ei. Așa și cei răi, cu voie, și nedrepți la purtare, petrecând cu cei mai simpli și vorbind ceea ce nu se cuvine, le întinează sufletul prin auz. Sfântul Antonie cel Mare. Numai atunci vom simți veninul și amărăciunea răului când mai întâi, Vom gusta dulceața virtuții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Răul stă în necunoașterea cauzei celei bune a lucrurilor, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cine e departe de rău, acela bănuiește răul mai puțin ca pe orice, Sfântul Grigorie Teologul. Nimic nu mulțumește atâta pe Dumnezeu ca cel fără răutate în inima sa. Sfântul Ioan Gură de Aur. Vremea de întristare nu este aceea în care pătimim răul, ci când săvârșim răul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel care nu are nimic rău în sine nu se teme de nimic, pe când cel care trăiește în răutăți nu are încredere în nimic, tremură de frică la toți și totul vede cu ochi bănuitor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu este atât de dușman naturii noastre ca răutatea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Întuneric este răutatea, moarte și noaptea adâncă, în care nu vedem nimic din cele ce trebuie a vedea și nu facem nimic din cele ce trebuia a face, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic altceva nu este răul decât lipsa binelui, deci răul este nimic. De câte ori te abați de la bine pe tine, te desparți de cuvânt, căci acesta este binele, și devii nimic, pentru că te desfaci de cuvântul prin care toate s-au făcut. Fericitul Augustin Răul n-a fost făcut de Dumnezeu, nici în Dumnezeu, nici de la început nu s-a făcut, nici nu este vreo ființă sa. Sfântul Atanasie cel Mare, cuvânt asupra grecilor Răul este departarea de esență și tinderea spre ceea ce nu este. Fericitul Augustin! Răul e contrar binelui și ceea ce nu există este contrar la ceea ce există. Răul nu există pentru că e o neipostatic. Origen, comentariul la Evanghelia după Ioan 2,7 Ființa e binele, neființa e răul, Sfântul Atanasie cel Mare, Răul nu este o esență vie și însuflețită, ci o dispoziție în suflet opusă virtuții, dispoziție născută în cei ușuratici din cauza căderilor de la bine. Sfântul Vasile cel mare. Răul este lipsa binelui, el e față de bine ceea ce e orbirea față de ochii sănătoși. El se adaugă ca stare de paralezie a sufletului. Sfântul Vasile cel mare. Răul e o lipsă virtuții, o lipsă bucuriei, adică a obiectului dorit, dar este mai ales ceea ce se opune legii Creatorului. Sfântul Ioan Damaschin Controlează-ți proiectele, cercetează ținuta minții tale, pune pază gândurilor și plăcerilor sufletului, tu însuți ești cauza răutăților, tu însuți conduci viciile tale, și pui la cale crimele. Nu mai invoca o natură străină spre a scuza căderile tale. Nu te mai iuți, nu te mai precipita, nu te mai lăsa cuprins de ambiții nemăsurate, de mânie sau de plăceri care ne țin prinși ca niște mreje. Sfântul Ambrozie Răutatea proprie e cu adevărat principalul rău pe lume. Sfântul Vasile cel Mare Răul și binele, de oriunde ar ieși, pe acela mai întâi îl bucură sau îl pierde. Sfântul Ioan Gură de Aur